بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنظر به لتنظر به وذكرى للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قاس قانون د الله تعالی امداد واړو پر شوروک ولوکي الرحمن چر رحمان الرحیم و رحیم دی الف لام میم صاد الله تعالی کوی ادب پر مراد دي حروفو کتابندا کتاب دی کتاب انزل الیک نازل کړي شوی دی تاطا تا فالیکن نند شی ن دی وی تی صدری کا پسین سا کی حرجن تن سیامن و در رسول د لتون ور به د پار چه ی را ور کی پدثار و ذکر او یاداش نصیحت د للمؤمنین د دی ایمان والو اتبعو تا د ریک و ما انزل د اگی چ نازل کړي شوی د الیکم تاسوتا مِن رَبِّكُمْ دِ طَرَبْ دِ رَبِسْتَاسُنَا وَلَا تَتَّبِعُوا او تَعْبِدَرِ مَكَوَيْ مِن دُونِهِ خِلَابْ دِ اللَّانَا بِي دِ اللَّانَا اولیاء دِ نُورِ دُوستانو قَلِيلًا دیر کم ما تذکرون نسیت اخلی تاسو دیر کم نسیت مِن قَرْيَةٍ او دیرو کلوالا یر کلی والا اهلک نہ ہاچ ہلاکڑی دی مونگا اغا فجا ہا نراغه ہویتا نراغه لی عذاب ز مونگا بیاتن وق دیش کی شپے بیاتن شپے او ہم قائلون یا دوی اران کاو په وقت دغه گرمکه قیلولا گرمی ٹیم خوفتوی مَكَانَنُ وَنُودَاوَهُمْ پړياد دوي اوازو نادو دوي چغيد دوي اِرجَاءَهُمْ کَم وَقْتَ رَاغِ دوي تا عَذَابَ سَنَا عَذَابُ زَمُونْغَا إِلَّا مَغَر أَن قَالُوا دَابَ چُدَي وَيْل إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ يَقِينًا مُنْغَوُ ظَالِمًا پَلَنَسْأَلَنَّ خا مخات تاسو برخاو مونږه د کسانو یعنی امتونونا اورسل الایہم د لګلی شی ویده غوې تر رسولان ولا او خا مخا پختنه بکاو مونږه د لګلی شوونا فلنقصن علیہم پس خا مخا بیان به وکړو مونږ په دې باندې به علم فا وَمَا كُنَّا عَوْنَ يُمْنًا غَائِبِينَ غایب یعنی د دو دوی د دو عملونو نه به خبر نه یمږه ولوزنو او تول چه د تول یومئذین الحق پد غور یقین دې قیامت فورس پمن سکلت پس اغسو کې درون وی موازینو وزن د عملونو د اوی فَأُولَائِكَ نُدَغَ كَسَانْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دی کامیاب دی یعنی بچکی دون کی دی دی دی حذابنا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُوْا او اغصو کس پکوی عملونا دی آغوی فَأُولَائِكَ نُدَغَ كَسَانْ الَّذِينَ اَغَ كَسَانْ دِي فَأُولَائِكَ الَّذِينَ نُدَغَ كَسَانْ دِي خَسِرو چِتاوانی کڑی دا حن پوسهم زن اخبل داونی کړي دي ځانو خپل بے ماکانو په سبب د دې دوی بے آیات نه پاتې او زومنګ یزلمون ظلمی کاو ولقد او یقینا مکناکم زایدر کړي دي مون تاسوتا تل ارض و ازمک کی وجعلنا لكم فيها او جوړ کړي دي مون تاسولار په گرزه ولې دې مونږ تاسو لار په کې معايش اسباب ژوند ته راولو قرا او پوشاک دارنګي سکون ته گذران دې ژوند ستاسو اسباب دې ژوند ستاسو معايش قليلا ما تشکرون ډېر کم شکر کوي تاسو ډېر کم یې تاسو شکر کوي والا قد خلقناکم او یقین نن په دا کړی تاسو ثم بیا مونگا سو ور نا کوم شګلون در کړی دی تاسوتا ثم بیا داهم واوری قل نا چی ویلو مونگا لملائکتی ملائکوتا لملائکتی اسجدو مون ویلو ملائکوتا اس سجدا وکای یانه سرحکا تکړای په اکرام سره له آدم آدم علی سلام تا پس سجدو نو سجدا وکړ دوی باغ ترکا الا مگر ابلیس ابلیس لم یکم من الساجدين نو دې دې سجدا کوونکو نا قال نو وی الله رب کریم ما منعکا شیء بنلتو سې شی مانا کړلې ته الله تسجدہ چې سجدې نه او نه الله تسجدہ سجدې نکولو ته کوم شی او ما مانا کا الله تسجدہ چې شی او بللې ته سجدې نکولو ته تو امرتک کم وخت ما حکم وکړتا کل چې ما تاسو حکم وکړا قال اوې دی شیطان ان خير منو زغوریم ددنا یعنی دادم علی سلامنا زکر چه خلقتنی تاز پیدا کریم من نار دهورنا و خلقته من توینین او دید پیدا کری دید خطینا قال اول الله رب کریم فحبت پس کشا لرشا منها ده دی زائنا فما یکونو لکا پس ندی مناسب تالرا انتا تکبر پیها چلوی اکڑیتا چلوی اکڑیتا پا دیز زائیتی لوی کولو تا تا مناسب نو فا قرو جو پس اوزتا اِنَّكَ یقِنَنْتَ مِنَ الصَّاغِرِينَ دَ الزَّلِلَانُ نَئِي زَلِلِلِتَ زَلِلَانُ نَئِي قَالَ اوی شیطان انذرنی محلت راکڑ مالرا الٰ يوم یبعثون د ورځ د دوه ورځ جون pore ان قیامت pore واخراق قال اوه الله رب کریم انک یقیننتا من المنذرین توید مهلت درکړې شو شونا، وخت درکړې شو قال د اوه شیطان یہ پبما پس پدی وجا اغویتنی چې تاسو محروم کړم زه د پریشان کړم د رحم خپل نه محرومه کړم فپبما اغویتنی شپدي وجه چې تازه محرومه کلم د رارح م خپل نه لا اقو دن نه خا مخه کې نم بهلهغم دوی ته سر راته کلل مستقیم پهنیغ لاست کې دپه دماه کولو د خلکو سمه بیایا لاعادتی یا نه هم خا بد دوی ته من باې یدیم ومن خلېم او دشااع طرف د دو دونا روستا وان مایم او د خ طرفو د دو دونا وان شماعللییم او د ګز طرفو د دونا چپ سرفو د دناڅلور سرفونه یادې مخ مخ به طرف نه به راظم روته سرف نه به رام او چپ طرف ن به راظم اود وستا دلارې ته نهپېګم مخه مخ به رام او شاد طرف نبر آدم خی طرف نبر آدم چپ طرف نبر آدم سلور طرفون ای یاد کرلا او دو طرفون ای پریخوها چی یا پاک ده یا سخت ده یعنی بره ده اخکت ده بره ده الله رحمت وریگی تینگی ده نیشی او اخکت زان زلیل کی گی نزدگی یاد نکڑا و لا تا چی دو او نب مومی تو اکثر هم دیر دو دوی خلقونا شاکرین شکر کون کی یعنی توحید منون کی توحید والستا منون کی قال او اویل او اللہ رب کریم او خروج منها او زددی زائنہ مضعو شوي بدویل شوی مدحورن رتل شوی لمن تابعکا کامخا چاچ تابداری اکرستا وی من الستا من هم دو دوی نین انسانانونا لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَا خَامَخَادْ دَكْ بَكْرَمْ جَهَنَّمْ مِنْكُمْ اسْتَاسُنَا اجمعین پا یوزای نتول تول و تاسو یوزای کم جہنم تبو موار غرغم و یا آدم کن او اوی اللہ رب کریم اے آدم علی السلام اس کن انتتو و زوجو کال او بی بیستا جنت کی پا کلا پس خری تاسو دوارا من حیطو شئتو ما دیاغی زین چه تاسو دوارو ولا تقربا او من از گئی تاسو دوارا هاده شجرطا تغیونیتا قصدا پتکونا من الظالمین پس شیب تاسو دو زانتا نقصان کونکونا تاسو څوب شي ځان تا ګنانګا یعنی دا د ګنانګارونو معنا ځان تا وبو نقصانو کې ځان تا بکمه او کوي فوس وسلهما نو وسوسه وا چې ولدي دواړو تا ه شيطان او شيطان داشو ليوبدي لهما چې کار کړې دوی تا ان شيطان وسوسه وا چې ول دواړو تا دې د پاه چې انجام ب دا شي ل یوب یا لګما چې کاره کړی دویته معوریا ان غما هغه چې پټ شویو د دو دوی من سوعادې هېما ته وجودو د دوینا بدونو د دو دوینا یو بلې بدن نهلی د ا خپل بدونونه غوم نهلی د و قاله شیطان ما نهه نې مونږه کډی تاسو رب کو ما رب تاسو ان هذه شجره تدغوننا الا مگر من کډی ای د دیو جنا انت کونا شيبه تاسو انت کونا شيبه تاسو دواړه یعنی اوغوت عمر والا ملکاین دو ملایکی او تکونا من الخالدین او یا بشی تاسو د هیشه پات کی دونکو نا جنت کی وقاسمهما او قسم اوکڑو دی دوارو تا شیطان او اوئی انی لکما یقیناً زوستاسو دو پارا لمن الناصحین دا خیرخواونا یما استاسو خیر لطوم گورتاسو خیرخوایم پا دلاغوما نراکو زکرل دا دوارا بی غرورین پا دوکی سرا پا لما پا زهر کلا ذاق چه او سکلت دوی اونا اینه اونی نمی وو خوڑلا بدت لبو ما اخکارشو دوارو تا سوعتو همه بدنو ندو دوی سوعتو همه وجودو ندو دوی اورتو ندو دوی اقبل اقبل زان تخکارشو یا یو بل تخکارشو خزقاوند وطبقه او شروع شو دادوارو یختفانه چه لگو لیه ای خودلی علیه ما پزان بانده منورت الجنتی ده پانو ده جنتنا و ناداهما آواز ورکڑه آواز ورکڑه دی دوارو تا ربهما رب دودوی علم انحکما آیا ما نوی تاسو ان کما شجرتی ده دیونینا یعنی ده دیونی خوراکنا و او نوی لی تاسو تا ان الشيطان يقينا شيطان لكم تاسلرا ادو ومويل دشمن افکار دے قال او ولدي دعاؤ ربنا يرب زمونغا ولمنا انقصنا نقصان کرے منگ دے زانوپلو سرا وا ان لم تغفر لنا اوك بخنا ونکڑے تممتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ خامخ شو به منګه د تاوان والو نه قالہ بیت اویل الله رب کریم خوش شي لړ شي با دکم باز تاسو نه له باز د بازو د پارا اغه ون دشمنان بوي ولکم فل ارض او تاسو د پارا پس مکه کی مستقر زائد او سید لو او زائد پائی پائی دی دی یعنی ملدی اغسطلو دی الاخین تر یو وقت پوری یعنی تر مرگ پوری قال ہوئی اللہ رب کریم فیها پدی اسمکہ کی تحیونا جنبتی روی تاسو و فیها تموتونا او پدی کب بمړ کېږئ تاسو و منها تخرجون او ددی نب ویستلی کی تاسو یا بنی آدم اے اولاد آدم اے بنی آدم او قد انزلنا یقینا پیدا کړه دا مونگا علیکم تاسلرا لباسن چاما قد انزلنا علیکم لباسا یقینا پیدا کړه دا مون تاسلرا یواری چپټ وای سواتیکم اورتون استاسو وریشن او خایست دے و لباس و تقوى او جامد پریزکار دی دیندار دی ذالک خیر دا قدیر وردہ ذالک من آیات اللہ دا دنیا مسنو دے اللہ تعالی ندا دا, دا دو نخو دے اللہ تعالی ندا لعلہم دے دا پارشد دوی یعنی الله رب کریم جام راولega پیدا ک تاسو تا کې پدی یو کو تاسو بدون نه پدشي او بل تاسو خاص پدی کې راشي او چې څوک لګړ ګرځي ناغي به ان خاص یو نهي اورت پټوي نو او د دینداري خیر خیدې زړی جام دی او چې یا بنی آدم اے بنی ادم او اے ادم علی السلام اولادا لا یفن انکم شیطانو تو کده نکڑی تاسو لاره شیطان کما اخرج لکه چ ویستلی دي ابويكم مورفلار تاسو منل جنته دي جنت نه دي باغ نه يمذو او ویستليو انهما دي ضوالو نا لباسهما jane دي او ليوريا هما دته پارچ کار کړي دویتا صواتهما بدن ند دوی او رتونا ددوی وجود ددوی انهو یقیناً دا شیطان چده یارا گمبینی تاسولارا هو دا شیطان و قبیلوهو او اولاد ددو من حیسولا ترونهم و دا تی طریق جنوی نایت تاسودوی لارا انا جعلن شیاطوینا یقیناً گرزولی دی شیطانان جوڑکڑی شیطانان اولیاء دوستان یعنی دیتابی داری للذینا اغتسانو لر لا یؤمنون کی ایمان نروری و ایذا پاعلو او کلچی اکری دوی پاحشتا صبت کار قالو نو دوی وی وجدنا مندلی دی منگا علیها پا دی باندی انا مشرا نخفل پلالان خفل والله اولاد او الله لالا امرنا پیها حکم کړه دې مونږ ته د دې پدې مونږ صلی الله حکم کړه په بهایې قل وقت و زمان نبی صلی الله علیه وسلم ان الله یقینا الله تعالی لا یامرو حکم نکئی امر نکئی بالباشاء په بدکار او بدکار کولو اتقولون آیا تاسو وائی تاسو جوڑوی تقوول جوڑوال اتقولون آیا تیوڑوی تاسو حالاللہ فاللہ تعالی باندی ما اللہ تعالی من اغا خبری چه تاسو پری نفوی گئی قلت ورتو از زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر ربی حکم کردی رب زمان امر کردی رب زمان دل قسط پہ سرا و او حکم کړی د دې او عقیم او برابر کړی مو ګناپل یعنی الله تا انکل مسجدن او وقت هر سجده کې او وقت هر جمعه کې او وقت هر سجده کې او دعاو غړې غړې د الله نه مخلصینا اخلاص دونکې یي خالص یي سچا لو د دین هغه ته بلنی د دین یعنی عبادت هر قسم سچا الله ته وکې کما بدعکم لکه چې الله تعالی اول پیدا کړی وي تعودونن و دوبره بره وګرځ تاسو طریقن حدا یو دلته ہدایت کړه و پریکن بل ډله باندې حق علیه مضلله ورشي پدی باندې ګمرا کی په تل شیوه ان هم مته غض ش نه یقی ن دونیولیدديشیطان او لیا دوستان یعنی د تادارئ مندون الله سواده الله د لاانه وای یخونه او ګمان کوي دو هم چې یقی ن دو محتدون لارموندون کېدي پهدایتدي په سلاه دي یاغنی آدمب اوله د آدمه ل السلام اے اولاد آدم علی السلام خودو اونی سی واخلی زینتکم دور یعنی سنگار اخفل خائص اخفل عند کل مسجد با وقت حرمان زکی وکلو او خری وشربو اسکی ولا تصرفو او دی حتم زیاده مکوی اسراب مکوی انهو یقیناً اللہ تعالی چه ده لا يحب المصرفین محبت نکید حظنا زیات کونکو سرا صبح زیات کئ الله ورتا امین انا کئ قل ورتو ای زمان نبی صلی الله علیه و وسلم من حرم ما چا چ حرام کړه دي زینت الله دول ده الله تعالی خالص ده الله تعالی التي اخرج لعباده چه حلال کړه دي بندگانو کولو لرا استلے دے بندگانو فلو لرا وطیباتی او پاک مال او پاک یعنی حلال مینر رزق دے رزقو نا دو خوراک نا قل وردو آیتا ہیا للذین آمنو دا حق دے مومنانو دا پارا پل حیات دنیا جند دنیا کی یعنی پا شرکت سرا مشترک او خالصا تا یوم القیامت یوازی بوید دوی لرا پورز قیامت کی ی دنیا کې همومنانو <تصفح> په کاران شریکا لګیا دي همومنانو د پاره ول قیامت کې خالص او یواځې واغې ده پاره قزا الکا ام دغ شام پہ قزا الکا دغ سه لو پسل الایات او سر احکام بیان او مونگا ل قوم د اغقم د پاره یعلمون چې پویږي قل ورتوا زمان نبی صلی الله علیه وسلم انما یقیناً حرم حرم کڑی دی ربی رب زمال فواحشہ بد کرنا ما ظہرہ اغه چ منها د دې بدکارنا لکه زناش وغیر وغيره شرک الی شو وما ما او اغه چې پټ وی لکه عقیدا ګند شرک اعتقادی یا نور گناهونه وال اثم او هر گنا وال بغیا او ظلم کول زیاده کول به غیر الحق پناجائز سرا وان تش او حرام کړه دې الله پاک و شرکو او انت او شریک جوړول بالله الله تعالی سرا ما لم ينزل به اغسوق چې نن دی نازل کړي الله تعالی پاغي سلطانن صدليل وا انت او دهره دې چې جوړول تاسو جوړوي تاسو ال الله تعالی باندې ما تعلمون هغه خبرې چې تاسو پرې نه پوهې کوي ولې کلې او د پااره د هرې ډلی اجلون یو نیټوي د عذااب په ااض جا اجللوغم پس کله چ را شي نیټه ده دوئ ټه د عاب لایرونه نو عذاب په ورکي غروسته کېږي نه وَلِكُلِّ عمت او د پا د هرې ډلی اجلون یو نیټوي د عذابه په اذا چا اجلو هم په کله جراشي نیټ د دو ان دوی ل اذااب ووررکی شي د الله ياخونه نهروسته کېې شي ساحتن یو سادیو سکنډ وله تقدمون او نه مخکې کېدي شي د عذابه ای اولاد ادم علی السلاما اما یعطی انکم کراغل تاسوتا رسولن پیغمبران منکم استاسونا یا قصونا چه بیانی علیکم پا تاسو باندی آیاتی آیتنا ذما فمن اتقا پس چاچ زان بچ کرو دی شرکنا و اصلح او عمل اکلو پا سنت باندی فلا خوفنا لیهم نهب يره پهض باې والا غم يخظون او نه ض غمجن کېږي والنا وقعسان ق ذبو چې دروجن کوي به آ نه آنا زمونګ و ت بروانه او لوي کوي دغېنا ځان غټګي هم تی ها خالدون دوی با فاغی کې همین شوی پمن پسوک و اظلمہ دیر ظالم دے ممن دیا غچانا ایف طرح چی جوڑوی علاللہ فاللہ تعالی باندی کذبا دروغ او کذب یا درو جنگنی بے آیاتی ہی آیتنا الله اللہ پاک اولائکا دغکتان ینالوہم اوبرسیگی دویتا نصیبهم برخد دو دوی لیکل شوی د عمر او د روزینا مینل کتابه او تقدیر کی یعنی کتاب کی څنګه ته مقرر شوی دی عمر رزق هغه دوی ترسیږي هغه کتاب کی کوم لیکل شوی تقدیر کی حتا ترغی اذا جاء اتهم کل چراشی دوی تارو سلونا ملائکه زومنگا یا توفاوناهم چمړکې د لرا سا اخلی دو دوینا قالوا وي ملائكه ورتا اينما كنتم سشوا كسان چتا صبح تدعون من دون الله بل المصيبهن كي سوا د الله نا مشكلات او كي بتاس ورتا اوازو نا کول سشوابي قالوا نو وي بدوي ظلوا <sting> و الشهدوالا انفسهم ای قرار با کئی پا کلو زانونو بانده انهم چی یقینا دو ایک و کافرین دک منکرد تو ایدنا منکرو دی اللہ دی وحدانیتنا قال قلو او بو غی اللہ تعالی داخل شی تی اوم من پا غدلو که تب خلط من قبلکم چی تیر شیدی یقینا مخیستاسو نا من الجنی دی پیریانو نا والین چو انسانانو نا پناری پور کې کله ما هر وخت هر کله دخلت چه داخل شي امهت يور دلا لعنت اوختها لعنت به وي به ملګرو خپلو لعنت اوختها د دې په شان چې مخ کې تلي دي د دې مرګري مشرکان پای به لعنت وي حتا تر دې اذ دارکو چه کله یوزای شي کی ها باغی کې جميعا تول قالت او وای او قراهم روستنی خلک د دوی یعنی مریدان لاولاهم فبارز مخ کنه یعنی پیرانو کشران و مشران او توئی ربانا اے رب زومونغا ها اولای دې کسانو ازلونا بلا رکریو مونغا با اتهم نو ور کله دویتا عذابن ذی ابان عذاب دو چاندو مین النار دې وقالوا اي الله تعالى لكل ذي اذن اريولا دچانا رابه ولا كلا تعلمون ولكن نبي گئی تاسو وقالت اولهم او ابو او وي مخيني دغه لي اخراهم رستانوتا يعني مشران به وي کشرانوتا فما كان لكم بسنشت تاسو لرا علينا طمن باندي من فضلن فاحسان سو وروالي ل اذابه پس اوس کوئ اذا بما کوم په سبب دغ چې تاسوئ تقسیبون کار کوون کې په سبب دغ چې تاسو کوم کول هغی په وجه سزاہ خ ان الذينا یقین آسانکس ذبو چې د رووج کړड़ي دي به آ نه توننا دمونا و تک برو آنها لے گهڻلی د دي دغینا لا تو پغ نبشی پرانستلی که دی دوی تا اینی دو دی ارواح روحونو تا ابواب السمای دروازی دی اسمان لا تو قطحو لهم نبشی پرانستلی که دی دو دی ابواب السمای دروازی د اسمان ولا یدخلون الجنة او نب داخل دیشی جنت حتی تردی یلجل جملو چور ننوزی اوخ یسم مل خیالے و سم د استن کی دستانے پسوری کی اوخ اوخ بنا نوژن الا بده جنت فزی ماندا چہ فرستنے پسم کی اوخ نشینا نو دا مشکان کا تران جنت تنشیت لے وکذالکا او مدغ شانتے او دغ تن اجل مجرمین سزاور ور کو من مجرمان ہوتا لوم دیرو بارا مین جہنم د جہنم نہ میہادن تو شکونا وې تاریخې وې مهاد تلیانې وې ومن فوقهم او د پاسه د دوی با غواشن بلستنی وې او غواش اثر چې اچي کمپلا بلستان دابو دی اوریو په ځمکه به هم چې کم پرش وړي تولیانې شوی شو نشو دابو دی اورنی وکذالکا او دغس اون دغشان تنگیز نجزیز ظالمین سزاور کو من ظالمانو تا والذین آمنو او آکستان کی مانی را وڑی دے وعملو صالحاتی او عملو ناکڑی نا دی پر طریقہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانو کلپو تکلیب نور کو منگا حس نفسا حس چاته یو نفسا ایلا و مگر پا قدر دی وست دیاغا دی طاقت دیاغا اولائی کا اصحاب الجنہ دغا کسان جنت والا دی ام خالدون دوی با پاگی کی همیشه جنت کی ونزانا او او با باسو لرے بو کمونگا ما تی اغچ پا صدوری امسینو دو دوی کی دی من غلن سخبگاند تجری بیگی با من صحتهم الانحارو لاندی ده بنگلو دو دوی وقال الحمد او ویب دوی الحمدو للہ د دو خدای توف اللہ لردی اللذی اغزاد دی حدانا شراوی رسول مونگا لحاظا دی زائتا وما کننا او مونگا نشو لنا تا دی یرا دی زائتا مونگ نشو رسیده دی زایتا اللہ را رسیده لیو لولا انها دان اللہو که نرارسوله مونگ لر اللہ تعالی که مونگ تا اللہ توفیق نوی را کرده مونگ دی زایتا نرسیده لیو لقد جاعت رسول ربنا یقین را گلیو رسول پیغمبران در رب زمانگا بالحق پا حق بیان سرا ونودو آواز بو پریشی انتل کم الجننتو کواذ ګرشی دویتا ان تل کومل جننته چې دا جنت دی تاسو لرا او رستموها تر کله شی تاسو تاسو ته پمیرات کې ان تاسو پسي شو تاسو لشو بما كنتم تعملو فوجد اعمال چې تاسو کوو عمل په وجد اول ایمانو عمل سبق سو درزاد الله و نادا اصحاب الجنتی او آواز به وکړي جنت والا اصحاب ناری اور والاو تا دوزخیانو تا ان قد وجدنا که یقینا مندل دی منگا اغا جنت ما وعدنا چه وعد کڑ دی منسرا ربنا رب زمونگا حقا رشتیا منتو خلا جنت را کرا فا حل وجدتم نو ایا او مندلو تاسو اغور ما وعد ربکم چه وعد کڑی در بستاسو حقاً پا حق رشتیا او مولیدو قالو وی بدو اینام هاو بے شک بلکل فا اذنم و اذنن نو اعلان بو اکڑی یو اعلان کونکے بینهم پا میندو دوی کی اللانت اللہ چه لانت دی اللہ تعالی دی علی الظالمین فظالمانو بانده الذينا داظالمان اوتهساندي یا صدونان سری للله چې منه کول ی خلک الله د اللارينا بغونه او لټو یپغی کې وجن کواله یعنی په شکونه چولو کې غمب آخرتي او دوی دداخلتنا کاپیرون من کرو ان کاری کولو و با نه غما حجابون او په منزودوی کې وعلالعرابی او پوچت زائد دی حجاب با رجالن سا کسانوی یاری کونا چی پی جنیبا کلن بی سیماغم اریو لرپ نخود اوئی و نادو آواز و اکری اصحاب الجنت جنت والو تا دا عراب و لخلق و جنت والو ان علیکم سلام علیکم سلام دیوی پا تاسو باندی لم یدو دا ارا بالا ندی داخل غم یتماون او ددی تم لريته مونږ جنت لارشو وایزا صرفت او کله چواڑ اولی شی ابصارهم نظرنا ددی تلقاء اصحاب النار طرف دی اوروالو ته دوزخ قالو وای بدا ارا بالا ربانا رب لا تجعلنا مغرزي مونگا مع القوم الظالمين ترى ذقون ظالمان هنا يعني فوركي الله متعوس